«Деві», – загрозливо спитала Маріла, – «ти навмисники не в цю мушлю?» «Ні», – заскинував Деві, – «я тут тихенько стояв на колінах, дивився на вас скрізь перила, а тоді раптом копнув її ногою, і вона як полетіла, а я так їсти хочу, і краще б ви вже відшмагали людину, та й по всьому, а то весь час на нагору, і ніякої радості з того нема». «Не сваріть, Деві», – мовила Енн, збираючи за пальцями скалки. Це я винна. Поставила таріль на сходах і геть забула про нього. От і кара мені за недбалість. Але що тепер скаже пана Баррі? Так, вона його просто купила. Краще так, ніж якби то був її спадок, спробувала втішити подругу Діана. Недовзі гості розійшлися, відчуваючи, що це буде найтактовніше. Ен і Діана мили посуд, розмовляючи менше, ніж будь-коли. Щойно ж Діана з головним болем пішла додому, Ен, сама від нього знемагаючи замкнулася у власній кімнаті і не виходила, аж доки Маріла повернулася надвечір із пошти з листом від Присцили, відправленим напередодні. Пані Морган так сильно вивихнула гумілку, що не могла навіть вийти з кімнати. «Мила Ен, писала Присцила: – «пробач, але, боюся, ми не зможемо приїхати до зелених дахів, бо доки тітонька видужає, муситиме вже вертатися в Торонто, а там на неї чекають невідкладні справи. Ох, нічого не вдієш, зітхнула Ен, підкладаючи листа на сходинку Ганку, де вона сиділа в сутінках, які насувалися з помереженого нерівним багрянцем неба. Я знала, що це було б надто дивовижно, якби пані Морган таки приїхала. Та чого то я стаю песимісткою, геть як пана Еліза Ендрюс, хіба не соромно? Це не було настільки дивовижним, щоб здійснилося. У моєму житті стаються і більші дивовиженість місця, І в нинішніх подіях, напевно, теж як у медний бік. Мабуть, коли ми з Діаною будемо старенькі і сиві, то й собі посміємося з них. Але раніше не варто і чекати цього – за гірким було розчарування. «Матимеш поки віку ще багато розчарувань, сильніших і гірших», – відповіла Маріла, котра щиро вважала, буцім утішає свою вихованку. «Здається мені, Ен, ти ніколи не облишиш своєї дитячої звички перейматися геть усім на світі, а тоді впадати у вічай, коли виходить не те, чого ти сподівалася». «Так, є в мене така схильність», – субота визнала Ен. Коли має статися щось гарне і радісне, я, мов, на крилах літаю від щасливого перечуття, а щойно нічого не вийде, падаю на землю у вічаї. Хоч насправді, Маріло, літати у мріях – це так приємно. Я, мов би, птах у призахіднім небі, і це відчуття стає мені винагородою за весь біль падіння. Може і так, згодилася Маріло, але я все ж волію твердо стояти на рівні землі. Без падінь і злетів. Утім, кожному своє. Хоч я вважала, що є лише один правильний шлях та відколи мусила виховувати тебе, а тепер іще і двійнят уже не така в цьому впевнена. Як ти відшкодуєш таріль пані Барі? Поверну їй двадцять доларів, мабуть. Як добре, що то не була мила серце сімейна реліквія, бо такого не відшкодували би жодні гроші. А може. Знайдеш інший таріль і купиш для неї. Боюсь, що ні. Такі старі тарелі зараз велика рідкість. Пані Лінд і собі шукала для благодійної вечері, та все ж ніде не знайшла. Але я б воліла сама щось купити. Панна барі, звісно, радше прийняла би інший таріль, якби він був старий і справжній. Гляньте на ту велику зірку понад клановим гаєм пана на Маріло. Яка священа тиша срібного неба довгруж неї. «Усе воно, ніби молитва. Коли бачиш такі зорі і таке небо, хіба можна зважати на дрібні розчарування і невдачі?» «А де це Деві?» – запитала Маріла, кинувши байдужий погляд на зірку. «У ліжку. Я пообіцяла завтра взяти їх із дорою на пікнік, якщо він буде чемний, звісно. А малий так намагався бути чемним, мені не стало духу йому відмовити». «Сама на тому човні перекинешся, ще й діталхів потопиш!» – буркнула Маріла. 60 років тут живу, а жодного разу на ставку не каталася!» «Ніколи не пізно це виправити!» – лукаво мовила Ен. «Може, їдьмо з нами завтра, проведемо весь день на озбережжі, замкнувши зелені дахи, і забудемо про все на світі!» «Ні, дякую!» – помітно обурилася Маріла. Гарне то буде видовище, коли я висловатиму в чумені поставку. Вже чую, як не сміхатиметься Рейчел. Дивися, пан Гаррісон десь іде. Як ти думаєш, чи правду кажуть, бо він упадає за Ізабелею Ендрюс? Ні, то лише плітки. Він був у них якось мав справу з паном Гармоном Ендрюсом, а пані Лінд побачила і сказала, що він їздив до Ізабели, бо не дів білий кумірець але навряд чи пан Гаррісон колись одружиться Здається, він упереджений щодо шлюбу. «Хто є знає, тих старих парубків? А якщо він таки надів білий кумірець, я згодна з Рейчел. Це підозріло, бо раніше я його ніколи таким не бачила». «Мабуть, він хотів про щось домовитися з паном Гармоном, і тому надів комірець, відповіла Енн. «Він колись казав, що це єдиний випадок, коли варто перейматися зовнішністю» бо якщо вигляд маєте заможний та успішний, вас не намагатимуться надурити. Шкода мені пана Гаррісона. Не думаю, що він тішиться життям. Це ж, мабуть, так самотньо, коли нема про кого дбати, крім папуги. Але пан Гаррісон не любить, щоб його жаліли. Це я теж помітила. Та й ніхто не любить, певно. «Он де Гілберт на стежині?» – повідомила Маріла. «Якщо запросить тебе покататися на човні, не забудь про жакет і калоші. Сьогодні така Роса. Розділ 18. Пригода на дорозі Торі «Ен», – сказав Деві, сідаючи в ліжку і спираючи під на руки, «скажи, а де живе сон?» «Бо я стільки всього роблю щоночі в вісні...» «Я знаю, бо воно мені сниться, але не знаю, де той сон, і як я туди потрапляю...» І вертається звідти непомітно, ще й у нічній сорочці. Де це сон? Ен оклякла біля вікна в кімнатці на західній піддащі, споглядаючи про західне небо, що палало, мов квітка із шафраними пилістками і вогняною серцевиною. Вона озирнулася на хлопчика і мрійливо відказала на місяці, за горами, у тінистій долині. Бо Ірвін зрозумів би її, чи бодай б видоломочив на свій лад. Але практичний Дейві геть чисто позбавлений уяви, як розпачливо визначала Ен, Був хіба спантеличений та невдоволений. Ен, я думаю, ти просто кажеш дурниці». Звісно, маленький, ти хіба не знав, що лише дурні люди весь час мудрують? Могла б розумно мені відповісти, коли я розумно питаю – Ображно відказав Деві. Ти не спагнеш, бо ще замалий, мовила Ен, і враз відчула сором за ці слова. Хіба ж не сама вона присягалася, чіпку пам'ятаючи власні дитячі кривди, що ніколи жодній дитині такого не скаже. Аж ось і вона це робить, яка глибочесна буває іноді прірва між теорією і практикою. Я стараюся дуже-дуже швидко вирости, відповів Деві. Але в цій справі, мабуть, не можна спішити. Якби Маріла не була така жадібна і давала мені більше варення, я, може, швидше беріз. Маріла зовсім не жадібна, суворо урвала його Ен. І з твого боку це дуже невдячно таке казати. Є інше слово, гарніше, але означає те саме. Тільки я забувся, насуплено молодеві. Маріла про себе так недавно сказала, я сам чув. Якщо ти маєш на увазі ощадлива, то це геть не те саме, що жадібне. Бути ощадливим – це велика чеснота. А якби Маріла була жадібна, то не взяла би вас до себе, коли померла ваша мати. Чи ти хотів би жити у пані Вігінс? Ні, ні, я не хотів би, – рішуче заперечив Деві. І в дядька Річарда я жити не хочу. Я хочу жити тут, хай навіть Маріла. Ну, о те, довге слово. «Щодо варення, бо ти тут живеш, Ен. Слухай, Ен, а розкажи мені казку на добраніч?» «Не таку чарівну із принцами, то дівчата люблять, а я хочу цікаво, щоб там стріляли, вбивали, палили будинки і різне інше цікаво робили». На щастя для Ен у цьому зі своєї кімнати її гукнула Маріла. Ен, Діана тобі так розпашливо сигналізує?» Біжи, дізнайся, що там сталося. Ен кинулася у свою кімнатку на східній підаші і справді заважила з Діаниного вікна спалахи, що блимали крізь вечірні сутінки грубками по п'ять, а це, згідно з дитячим їхнім шифром, означало приходь швидше, я маю сказати тобі щось важливе. Запнувши голову білою хусткою, вона помчала крізь ліс привидів та луку пана Бела, просто до садового схилу. «Ен! «У мене чудові новини», – мовила Діана. «Ми з мамою щойно повернулися з Кармоді, а там у крамниця пана Блера я зустріла Мері Сентнер зі Спенсервіля. Вона каже, що старі пани Коп, які живуть на дорозі Торі, мають такий самий китайський таріль, як той, що ми позичали для благодійної вечері». А ще запевняє, що ті пан радо його спекаються, бо Марта Коп не втрачає нагоди продати все, що тільки можна. Та якщо вони не погодяться, то у веслі Кейсона, диспенсервіля теж є китайський таріль, і він його, напевне, продасть, але Мері не впевнена, чи в нього таріль такий самий, як був у тітки Джозефіни. Я завтра ж туди поїду, палко мовила Ен, і тебе прошу, їдь зі мною. Нарешті відітхну, бо мушу післязавтра їхати до Шарлотауна. І якби я дивилася у вічі ваші тітинці безтареля, це було б навіть гірше ніж зізнатися, що то я підмовила тебе стрибнути на ліжку в спальню для гостей. І дівчата розсміялися на давню згадку. Читачів, котрим невідомо, що сталося того дня, проте вони бажають дізнатися, я відійшлю до попередніх історій із життя Ен. Отож, наступного дня вони з Діаною рушили на полювання за китайським тарелем. До Спенсервіля було 10 миль, а день для мандрівки випав їм не надто приємний. Безвітряний і спекотний, та й над дорогою стояло стільки, скільки лише, можливо, після шести тижнів посухи. «Хай би вже дощ пішов», – зітхнула Енн. «Усе таке спрагли і пошерхли, шкоди бідолашних полів, а дерева, мов би, простягають руки до неба, благаючи зливи. І сад. Так боляче сюди заходити. Та чи слід мені перейматися садом, коли в інших фермерів гине врожай. Пан Гаррісон каже, що на луках у нього висохло геть усе. Бідолашним коровам немає чого їсти, а він почувається винним щоразу, як дивиться в їхні очі, що так жорстоко поводиться із тваринами. Виснажлива мандрівка привела дівчат до Спенсервіля, а там вони звернули на дорогу Торі. Широку і занедбану, де смуга трави поміж коліями свідчила про звичну її безлюдність. Уздовж дороги, ледньо до самого її кінця, росли густо висаджені молоді ялиці, поміж зграйками яких прозирало, де де подвір'я котрої з ферми чи зруб осіяний диким льоном та золотушником. «Чому це називають дорогою Торі?» – запитала Н. «Пан Алан каже, що так само часом називають гаєм – зовсім порожнє місце, де немає ще жодного дерева» відказала Діана, бо тут ніхто не живе, крім отих пан Коп і старого Мартіна Боя з іншого кінця вулиці. А він ліберал. Уряд консерваторів вилів прокласти цю дорогу, коли був при владі, щоб таким чином показати, буцім і вони щось роблять. Діанин батько був лібералом, тож питань політики вони з Н не обговорювали. У зелених дахах усі завжди підтримували консерваторів. Аж ось Дівчата під'їхали до старої ферми коппів, настільки бездоганно охайної, що навіть зелені дехи могли б не витримати порівняння. Старомодний будинок розташовувався на схилі пагорба, тому під одним його краєм довелося звести кам'яний фундамент. І сам він, і всі господарчі будівлі стояли досконало, нестерпно білі, а на доглянутому городі, за парканом, не витко було жодного бур'яну. «Вікониці замкнені», – посмахніла Діана. «Мабуть, нікого немає вдома». Так воно і було. Дівчата збентежено перезирнулися. «Що ж нам робити?» – запитала Ен. «Якби я була певна, що Таріль у них саме такий, як нам треба, то зачекала би. А раптом ні, і їхати до Веслі Кейсі не буде вже пізно». Діана оглянула квадратне віконечко понад високим фундаментом. «Це, напевно, вікно комори», – заявила вона. «Я знаю...» «Бо дім такий самий, як у дядька Чарліза в Нюбриджі, і там це вікно комори, і вікони тут не замкнена. Може, коли вилізти на дах отого будиночка і зазирнути всередину, то ми і поломисок побачимо? Чи це буде нечемно. «Не буде», – вирішила Енн після належних роздумів, «бо ми ж керуємося непостою цікавістю». Розв'язавши таким чином важливу етичну проблему, Енн зібралася тертися на дах, того будиночка А була то дощана споруда З гостроверхим дахом Що колись у ній мешкали качки Проте більше пани коп Їх не тримали Бо то такі брудні птахи І вже кілька років сарайчик світив порожнечею, стоячи хіба час від часу Притулком ляквочок Стіни його Хай як чисто побілені Уже почали хилетатися І Ен відчула певний сумнів Витряпившись на дах з барильця, встановленого на ящик. Боюся, він піді мною розвалиться, мовила вона, зробивши перший боязкий крок. А ти зіпреся на підвіконня, порадила діана. Ен так і зробила. На свою превелику втіху, пильно придивившися крізь шибку, вона справді побачила на полиці проти вікна таріль порцеляновий таріль з візерунком у китайському стилі, достоту такий, як шукала. Більше нічого розглядіти вона не встигла, бо відразу потому сталася катастрофа. Щаслива зраділа Енн геть забула, яку хистку опору має під ногами, і необачно відпустивши під віконя, аж стрибнула від захоплення. Наступної ж миті благенький дах тріснув, і вона, провалившись усередину, повисла на руках несприможне звільнитися. Діана кинулася в сарайчик, і, обхопивши безталанну подругу за талією, спробувала її витягти. Ой, не треба, вириснула бідолашна Ен. Тут такі колючі довгі скіпки. Краще підстав мені щось під ноги. Може, тоді я виберуся. Яна квапливо притягла вище згадане барильце, котре для ніг Ен виявилося достатньо високою і міцною опорою. Утім, визволитися вона все одно не могла. «Може, я полізу туди до тебе і витягну тебе?» – запропонувала Діана. Енн розпачливо похитала головою. «Ні, ці скібки дуже боляче впиваються в мене. От якби ти знайшла сокиру, то виробила б мене звідси. Ох, Боже, я справді починаю вірити, що народилася під нещасливою зорею». Діана ретельно взялася до пошуків, але сокири ніде не було. «Доведеться когось покликати», – мовила вона, вертаючи до Горопашної полонянки. «Ні за що», – рішуче заперечила Енн. «Бо тоді всі довідаються про цю історію, і я від сорому не зможу вийти між люди. Краще зачекаємо, доки приїдуть пани Коп, і попросимо зберегти це в таємниці. Вони знають, де Сокери, і поможуть мені. Доки я не рухаюся, мені цілком зручно. Тобто, зручно стояти. Цікаво, у яку суму пани Коп оцінять спитки. Я все відшкодую, звісно, та нехай, аби лиш вони зрозуміли, на що я дивилася у вікно їхньої комори. Єдина моя ж зрада, що Таріль саме такий, як я хотіла, і коли тільки пан Накоп мені його продасть, я примирюся з тим, що сталося. А якщо їх не буде аж до вечора, чи й до завтра, запитала Діана, тоді, як сутенітиме, ти покличеш когось на допомогу, неохоче згодилася Енн. Але поки ти не мусиш, то й не треба. Як неприємно, господи! Я не нарекала б на свої біди, якби вони були романтичні, як у героїнь пані Морган. Але сама завжди виставляю себе на посміховисько. Ох, що скажуть пани коп, коли побачать на власному подвір'ї голову і руки, які стерчатимуть із даху в сараї. Слухай, це бричка? Ой, ні. Діано, схоже, це грім. Це справді був грім. Діана, квапливо обігши довкола будинку, сповістила, що з північного заходу насувається велика чорна хмара. Здається, буде сильна гроза, розпачливо скрикнула Діана. Ох, Ен. Що нам робити? Готуватися, незворушно відповіла Ен. Гроза проти того, що вже відбулося, здавалася їй дрібницею. Коня та бричку сховай онде у тій відкритій клуні. Моя парасолька, на щастя, у бришці. Ось, забери мого капелюшка. Маріла казала, що надіватися до найкращих капелюшок це дурниця, і була права, як завжди. Діана розпрягла коня і закотила бричку до клуні, саме тоді, коли на землю впали перші важкі краплі. Там вона і сиділа, споглядаючи зливу, таку рясну і сильну, що крізь неї ледь було видно Ен, котра відважно тримала парасольку над непокритою головою. Грім лунав нечасто, проте чи не цілу годину поріщало, мов із відра. Часом Ен відхиляла парасольку назад і під махала подрузі. Хоч розмовляти на такій відстані і не виходило. Аж ось злива вщухла. визирнуло сонце, і Діана зважилася пройти по калюжах через двір. «Ти дуже змокла?» – стревожно запитала вона. «О, ні», – радісно відповіла Ен. Голова і плечі цілком сухі, а спідниця трошечки-трошечки мокра, там де вода протекла поміж дошками. Не жалій мене, Діано, я ні трохи цим не журюся, бо думала хіба про те, скільки радості принесе цей дощ, і як утішиться ним мій сад. І уявляла, що скажуть квіти і поп'янки, коли на них рине вода. Я склала такий цікавий діалог між айстрами, духм'яним горошком, дикими канарками на кущі вузку та духом охоронцем саду, мушу записати його вдома. Якби я мала папір та олівець, записала б негайно, бо доки ми повернемося, найкращі уривки вже, певно, і забуду. Олівець вірна Діана мала в кишені. Клапоть цупкого паперу знайшовся в бричці. Ен склала мокру парасольку, знов наділа капелюшка, розклала папір на дощіщці, котру подала їй Діана, записала свою садову ідею в умовах, які навряд чи випадало назвати сприятливими для літературних вправ. А проте результат її втішив, і Діана була просто в захваті, коли Ен прочитала його їй. Ох, Ен, це чудово! Так чудово, надійшли його в журнал Канадська жінка. Ен похитала головою. О, ні, це зовсім не годиться. Тут немає сюжету. Це просто вервичка образів. Я люблю писати такі речі, але жодної з них ніколи не надрукують, бо всім редакторам потрібен сюжет. Так каже Престіла. А он де пана Сара? Благаю, Діана, поясни їй усе. Пана Сара Коп була невисока, брана у стареньку палату на чорну сукню і капелюх, вибір яких був, безсумнівно, продиктований не модою, а практичністю. Оздрівши дивовижну картину на власному подвір'ї, вона, як і слід було чекати, здивувалася. Втім, Діанані пояснення викликали в ній співчуття. Вона квапливо відімкнула задні двері, дістала сокиру і кількома вправними ударами визволила свертешну Ен. Остання втомлена і закоцюбла провалилася всередину своєї в'язниці і аж тоді відчула довгоочікувану радість звільнення. Пана Коп, – серйозно мовила вона, – я запевняю, що дивилася у вікно комори, лише щоб дізнатися, чи є у вас старіль із китайським візерунком. Нічого іншого я не бачила, та й не дивилася на інше». «Усе гаразд», – усміхнулася пана Коп. «Не хвилюйтеся, нічого страшного не сталося. На щастя, у нас, копів, у коморах завжди лад, тож хай собі дивиться, хто забажає. А щодо цього старого сараю – то я рада, що в нього дах провалився. Може, тепер Марта погодиться знести його. Досі була, мов, затята, казала, що колись він іще стане в пригоді, а я мусила його щовес не фарбувати. Та з Мартою сперечатися однаково, що з колодою. Сьогодні вона поїхала до міста. Я саме відвезла її на станцію. То ви хочете купити мій полумисок? І скільки ж дасте? «Двадцять доларів», – сказала Енн, котре не могла зрівнятися з копами щодо ділової спритності інакше не запропонувала би своєї ціни одразу. «Мушу подумати», – обачно відповіла пана Сара. «На щастя, цей таріль мій, інакше без Марти я ні за що його не продала б. Та все одно вона здійме галас. Тут порядкує Марта, і мушу зізнатися, я так страшенно втомлююся жити під закаблуком іншої жінки. де ви заходьте, заходьте». «Втомилися, мабуть, і їсти хочете». «До чаю подам вам усе, що зможу, але більшого, ніж хліб, масло і огірки, не чекайте». Марта їдучи замкнула варення, сир і пироги. Вона завжди так робить, каже, що я аж надто щедро приймаю гостей. Проте дівчата вже достатньо зголодніли, щоб віддати належне будь-якому частунку. Тож залюбки їли чудовий хліб, масло і огірки пани Сари. Після чаювання господиня сказала – не знаю, чи продавати цей таріль. Я хотіла б за нього 25 доларів. Він дуже старий. Діана легенько штовхнула Ен ногою по столом, що означало «Не погоджуйся, віддасть і за 20». Та Ен воліла не ризикувати дорогоцінним тарелем. Отож негайно пристала на 25 доларів і у виразі обличчя пане Сари майнув жаль, що вона не попросила 30. «Ну то забирайте. Мені зараз дуже потрібні гроші, бо...» Панасара значу, що скинула підборіддя, Її запалі щоки від гордості. Я виходжу заміж. За лютера Волеса. Він просив мої руки ще 20 років тому, і мені він подобався, але був бідний, і батько йому відмовив. Дарма я, напевно, так легко поступилася, але рішуче тоді не була. Та і батькові перечити було страшно. Крім того, я ж не знала тоді, що женихи не так часто трапляються. Дівчата рушили додому, і коли врешті-решт опинилися в небезпечній віддалі, Діана з віжками в руках, а Ен тримаючи жаданий таріль на колінах, безлюдна, зелена, відсвіжена грозою Торога Торі задзвеніла їхнім сріблистим сміхом. Завтра в Шарлотауні розважу твою тітоньку Джозефіну химерною цією п'єсою. Нелегко нам довелося, та все вже позаду. Я маю таріль, а пелюку на дорозі так гарно прибили дощем. Отож кінець діло хвалить. Ми ще не вдома, похмуро Діана. А доти хто знає, що може статися. Тобі щастить на пригоди Ен. Декому це вдається за виграшки, безтурботно відказала Ен. Цей дар або є в людини, або його немає. Розділ 19. Просто Щасливий день І все ж. Сказала якось Ен Марілі Мабуть, найприємніші, наймиліші дні Не ті, коли стається щось цікаве, дивовижне і чудове А ті, що приносять звичні маленькі радості Котрі слідують одна за одною Мов перлини, що зісковзують із низки Життя в зелених дахах було щедре саме на такі дні Бо ж пригоди і негаразди не ставалися в Ен одночасно Власне, як у всіх а виникали час від часу, між довгих вервичок щасливих спокійних днів, повних роботи, мрій, уроків та сміху. Такий день настав якось наприкінці серпня, зранку Ента Діана повезли веселих двійнят у човні на протилежний переставка збирати духмяні квіти, блукати понад водою і слухати, як вітер грає на арфії стародавні пісні, вивчені ще тоді. Коли світ був молодий. По обіді Ен пішки вирушила до Старого Дому Ірвінгів провідати пола. Хлопець лежав на зеленому пагорбі за густим сосновим лісом, що підступав до будинку з півночі, лежав, поринувши в книжку з казками. Уздрівши вчительку, пол підхопився. Як добре, що ви прийшли, радісно мовив він. Бабуся поїхала, а ви ж лишитеся на чаї зі мною, правда? Бо самому так сумно чаювати, ви ж знаєте. Я серйозно міркував, чи не запросити Мері Джо пообідати зі мною. Але бабуся цього не схвалить. Вона каже, що французи мусять знати своє місце. А ще так важко розмовляти з Мері Джо. Вона лише сміється і каже, дивний ти якийсь, не то що інші діти. Ну і як з нею можна розмовляти? А вже ж і залишуся на чай, усміхнулася Енн. Мені й самі хотілося дістати запрошення. Відколи я востаннє тут чаювала, у мене слинка тече на саму згадку про смачнющі коржики твоєї бабусі. Пол серйозно дивився на неї. «Якби це залежало від мене», сказав він, заклавши руки в кишені, а на його вродливе лице тінню лягла стурбованість. «Я негайно почастував би вас коржиками, але це залежить від мері Джо». Я чув, як бабуся заборонила їй перед від'їздом давати мені коржики, бо вони заважкі для дитячого шлунка. Та може Мері Джо витягне коржики для вас, якщо я пообіцяю їх не чіпати. Треба сподіватися на краще. Звісно, треба, кивнула Енн, яка із цією життєрадісною філософією була цілком згодна. Та навіть коли Мері Джо не зглянеться і я залишуся без коржиків, це байдуже, тож не хвилюйся. «Ви впевнені, що не будете цим прийматися?» – стривожно запитав Пол. «Абсолютно впевнена, серденько!» «Тоді нехай!» – глибоко і з полегкістю зітхнув він. «Тим паче, мені здається, Мері Джо вчинить розважливо. Вона не жаднюга, просто знає з досвіду, що бабусині накази слід виконувати. Бабуся чудова жінка, але вважає, що всі мають робити так, як вона скаже». Сьогодні вона була дуже мною задоволена, бо вранці мені нарешті вдалося з'їсти цілу тарілку каші. Я мусив добряче постаратися, але таки здолав її. І бабуся сказала, що з мене, певно, ще будуть люди. «А чи можна вас запитати?» «Це дуже важливо для мене. Тому скажіть, будь ласка, чесно-чесно, добре?» «Я спробую», – пообіцяла Енн. «Як ви гадаєте, мені бракує клепки?» запитав Пол, так, мов би, все його життя залежало від її слів. «Милий, Боже!» «Звісно, ні!» – ледь не скрикнула вражена Енн. «Ні, Пол, але хто тобі це сказав?» «Мері Джо!» «Тільки вона не знала, що я чую. Учора ввечері до неї зайшла Вероніка, служниця пані Слоун, а я вийшов у передпокій і почув, як вони розмовляють на кухні. І Мері Джо сказала, «Той Пол, він такий чудний!» Так дивно балакає, клепки йому бракує, чи що? І я не спав цілу ніч, усе думав, чи правду сказала Мері Джо. У бабусі питати не набажився, а вирішив запитати вас. Так добре, що ви не згодні з нею. А вже ж не згодна. Мері Джо не вігласка, не слухає її дурниць, обурено відказала Енн. Постановивши собі неодмінно натякнути пані Ірвінг на потребу припнути язик Мері Джо. Мені мов гора із піч упала, зізнався пол. Тепер, завдяки вам, дорога вчителько, я знову щасливий. Усе таки це не дуже приємно, коли тобі клепки бракує, ви згодні? Мерічо, напевно, тому так вважає, що я з нею часом ділюся своїми думками. Так, це не завжди безпечно, погодилася Ен, яка мала власний, невеселий досвід. Я розкажу вам про ці думки, і ви самі скажете, чи є в них щось чудне відповів Пол. «Тільки зачекаю до вечора. У сутінках мені завжди так хочеться поговорити з кимось, а якщо нікого нема, то мушу все розповідати мері Джо. Але тепер не буду, коли вона каже, що мені клепки бракує. Краще вже потерпіти, навіть якщо дуже сильно захочеться їй розповісти». «Якщо схочеш, приходь у зелені дихи, розказуй мені, про що думаєш», запропонувала Енн з усією серйозністю, яку так люблять діти, котрі прагнуть поваги до себе. Я прийду, але, сподіваюся, Деві тоді вдома не буде, бо він мене передражнює. А я й не звертаю на те уваги, бо він ще малий, а я вже дорослий. Та все одно неприємно, коли тебе підражнюють. А ще Деві корчить такі гримаси, аж я іноді боюся, що в нього лице вже ніколи не стане таке, як було. Він і в церкві так робить, коли я можу думати про священні божественні речі. А Дора мене любить, і я її теж, хоча вже не так сильно, по тому, як вона сказала мені Майбарі, що вийде за мене заміж, коли я виросту. Я, може, і одружуся колись, але зараз іще рано про це думати. Як ви гадаєте? «Так, мабуть, іще рано», – погодилася Ен. «Є ще одне, воно мене дуже хвилює. Я пригадав, коли ми з вами заговорили про одруження, вів далі Пол. «Якось минулого тижня до бабусі приходила пані Лінд. Вони пили чай, і бабуся змусила показати гості мамин портрет. О той невеличкий, що тато прислав мені до дня народження. Але я не хотів його показувати, пані Лінд. Вона хороша і добра жінка, та не з тих, кому неодмінно хочеш показати мамин портрет. Ви ж розумієте мене. Але, звісно, я послухався бабусю, і пані Лінд сказала, що мама дуже гарна, але схожа на актрису, і, напевно, була значно молодша за тата. А потім іще сказала... Колись твій батько, мабуть, знову одружиться. Ти ж любитимеш свою нову маму, га, Пол? І знаєте, мені аж подох перехопило від самої цієї думки. Та я не хотів, щоб пані Лінд це помітила. Я подивився їй просто у вічі, отак, і сказав, «Пані Лінд, тато так гарно обрав мені першу маму, що я можу довірити йому обрати ще раз. Адже я справді йому довіряю» і все-таки сподіваюся, що коли він обере мені нову маму, то спитає моєї думки, поки ще буде не пізно. Але он де Мері Джо, де кликати нас до столу. Зараз я пораджуся з нею щодо коржиків. Результатом наради стало те, що Мері Джо не лише витягла з буфету коржики, а й додала до частунку баночку варені. Енна лила чай, і вони з Полом весело збавили час, у старій напівтемній їдальні, вікна в якій були розчахнуті на зустріч вітрям із затоки. Наговоривши при цьому стільки дурниць, що роздратована мері Джо наступного ж вечора повідомила Вероніці, мовляв, «Ця мадмазель і сама геть така чудна, як Пол». Опісля після чаю Пол запросив Енду до своєї кімнати показати їй материн портрет. Той самий таємничий дарунок, що його пані Ірвінг тримала під замком у книжковій шафі. Кімнатка його була невеличка із низькою стелею, червонясте прозахідне світло, яке линуло з моря кружляло ній, витанцьовуючи між тінями сосон, що росли під великим квадратним вікном. Над ліжком, між багряних відблисків, віднів портрет молодої вродливої жінки. З ніжним материнським поглядом. Ось моя мама, любовно з гордістю мовив пол. Я попросив бабусю повісити портрет так, щоб зранку, прокинувшись, найперше його бачити. І тепер мені зовсім однаково, чи є в кімнаті лампа, коли я лягаю спати, бо тепер здається, що мама тут, зі мною. Тато знав, чого мені хотілося б до дня народження, хоч ніколи про це й не питав. Правда, це чудово? «Скільки всього знають батьки!» «У тебе дуже гарна мама, Пол, і ти на неї схожий, тільки очі і волосся в неї темніші, ніж твої!» «Очі в мене такі, як у тата!» – відповів Пол, збираючи по кімнаті подушки і укладаючи їх на кріслі біля вікна. «Але в нього волосся сиве!» «Густе, але зовсім сиве! Бачите, татові вже скоро 50! Це дуже зрілий вік, правда?» але то тільки зовні так. Усередині він зовсім молодий. Ось, дорога вчителько, висідайте, а я вмощуся біля ваших ніг. А можна покласти вам голову на коліна? Ми часто так сиділи з мамою. Ох, як це причудово. Розкажи мені, які то думки мері Джо вважає чудними? запитала Енн, гладячи кучеряву голову хлопчика. Вдвічі мовляти пола, звірити свої думки не доводилося, бо ж вони були рідні душі. Ці думки прийшли до мене якось надвечір, у сосновому лісі, мріливо почав він. Звісно, я в це не вірю, а тільки так думаю, ви ж розумієте. І я дуже хотів комусь про них розказати, а була тільки Мері Джо. Вона місила в коморі тісто на хліб, а я сів біля неї і запитав. Мері Джо, знаєте, що я думаю? Я думаю, що вечірня зоря – це маяк на землі, де живуть феї. А Мері Джо відповіла, «Ото ти чудний такий, ніяких фей не буває. Я так розсердився, бо я й сам це знаю, але хто ж завадить мені думати, що вони таки є?» «Ви ж розумієте, але я був терплячий», – сказав їй, «Мері Джо, а знаєте, що ще я думаю? Я думаю, що як сяде сонце, на землю сходить ангел, прекрасний високий білий ангел зі срібними крилами» і співає колисково птахам і квітам. Діти можуть почути його, коли знають, як слухати. А Марі Джо підняла руки, сів в борошні і сказала, «Але, який ти чудний, лякаєш мене!» І справді у неї був наляканий вигляд. Тоді я пішов, і всі мої думки прошепотів деревам у саду. Там є ще маленька всохла берізка. Бабуся каже, що її згубили солоні бризки з моря. А я думаю, що дурна Дріада, яка жила в ній, пішла у світи і заблукала. А Борізка померла, бо їй від самотності розбилося серце. Тепер нерозумні маленькі Дріаді теж розіб'ється серце, коли вона повернеться до своєї Борізки, мовила Ен. Так, але й нерозумні Дріади мусять відповідати за наслідки своїх учинків, так само як люди, серйозно відказав Пол. А знаєте, що я думаю про місяць, дорога вчителько, що це маленький золотий човник, повний снів. А коли він зачепиться об хмару, сни випадають із нього і потрапляють до нас. Саме так, ви все знаєте, дорога вчителько, я ще думаю, що фіалки це маленькі клаптики неба, які впали, коли янголи вирізали дірочки, щоб крізь них марегтіли зорі, а жовці, виткані зі старих сонячних променів, а духм'яний горошок перетвориться на песлі метеликів, коли потрапить у рай. Ви вважаєте ці думки чудними, дорога вчителько? Ні, серденько, зовсім вони не чудні. Це прекрасні думки, дивовижні для такого маленького хлопчика, а ті, кому їх мати не судилося, хоч би як вони намагалися, бажають їх чудними. Але не зрікайся своїх думок, Пол. Я вірю, що колись ти станеш поетом». Дома на Н чекав геть інакший хлопчик, якого треба було вкласти спати. Набормосений Деві пірнув у ліжко і сховав обличчя в подушках. Щойно вона перевдягла його в нічну сорочку. «Деві, ти забув проказати молитву?» – докірливо пригадала Н. «Ні, не забув», – захвалу відказав Деві. «Просто більше я не молитимусь. Не хочу більше бути хорошим, бо я й стараюся...» Але який би не був хороший, ти все одно любиш Пола Ірвінга більше, тому я буду поганий, буду хоч розважатися. Я не люблю Пола Ірвінга більше, серйозно мовила Енн. Я люблю тебе так само сильно, як його, тільки по-іншому. А я хочу, щоб ти любила і мене, як його, закупила у губу Деві. Не можна любити різних людей однаково, ти ж не любиш Доро так само, як мене. Деві сів у ліжко і замислився. «Ні», – погодився він, – «я люблю Дору, бо вона моя сестра, а тебе люблю, бо це ти». «Ну, а я люблю Пола, бо він Пол, а Деві, бо він Деві», – весело мовила Енн. «Ну добре, тоді я прокажу молитву», – поступився Деві перед невблаганною логікою. «Але так не хочеться з ліжка вилазити, я ніби ще вранці скажу одразу дві». Га Енн, можна так?» «Ні», Н була переконана, що так не можна. Деві виповз із ліжка і укляк біля її колін. Скінчивши молитву, він відхилився назад, зіпершись на босі темні п'яти і поглянув на неї. Н. а я вже більше хороший, ніж був!» «Так, Деві, це правда», – кивнула Н, що завжди і без вагань усім віддавала належне. «Я знаю, що більше, – довірила мову Деві, – і скажу тобі, як я дізнався. Сьогодні Маріла дала мені два шматки хліба з варенням – мені і Дорі. І один був більший за другий, а Маріла не сказала, який з них мені. Але я більший шматок віддав Дорі. Добре я зробив, геш?» «Так, Деві, ти вчинив, як справжній чоловік». «Звісно, – визнав Деві, – хоча Дорі не була голодна, – то трошечки від свого шматка, а решту віддала мені. Але ж я не знав, що вона так зробить, коли давав їй більший шматок. Тож бачиш, Ен, я такий був хороший. У сутінках Ен вийшла до джерела Дріад і побачила Гілберта Блайта, що з'явився із похмурого лісу приводи. Раптом вона усвідомила, що Гілберт уже не школяр, високий, змужнілий, широкоплечий хлопець. Зі щирим лицем і ясним, прямим поглядом здався Енн таким вродливим, хоч і не нагадував чоловіка її мрії. Колись вони з Діаною вже говорили про те, якого чоловіка вони хотіли би мати, і виявили достаменно схожість у смаках. Мав він бути високий, з витонченим прекрасним лицем, меланхолійним таємничим поглядом та оксамитовим лагідним голосом. Обличчя в Гілберта не було ні меланхолійне, ні витончене. Та хіба це мало значення для дружби? Гілберт ліг, випроставшись на мох побіля джерела і з приємністю глянув на Н. Якби його попросили описати ідеальну на його думку красуню, то він змалював би у Усіх найменших деталях навіть із сімома впертими веснянками на носі, що й понині ятрили її душу. У Гілберті ще так багато було від хлопчика, проте й хлопчикам дано мати мрії, і у мріях поряд із ним завжди була дівчина з великими ясними сірими очима і лицем ніжним і прекрасним, мов квітка. Він уже знав, що його майбутнє повинно бути гідним його богині. Навіть у тихому ейвонлі траплялися безліч спокус, і вайнсенська молодь була доволі легковажна. А Гілберт мав успіх повсюди, де з'являвся, та він твердо намірявся бути гідним дружби Ен, а колись у далекому майбутньому, ймовірно, і кохання. Тож свої думки, слова і вчинки він пильнував так, якби судити їх належало правдивим її очам. Вона мала на нього той несвідомий вплив, який. Кожна дівчина із чистими і високими ідеалами має на своїх друзів. Вплив, який триває, доки вона береже вірність цим ідеалам, і що неминуче втратиться, коли сама вона зрадить їх. В очах Гілберта найбільшою привабою Ен було те, що вона ніколи не принижувалася до дрібних застрощів, чвар, обманів і хитростей, ластивих багатьом енволійським дівчатам. Ен трималася осторонь від цього, неосвідомлено і без жодної мети, лише тому, що цього не приймала її відкрита палка душа, кришталево чиста у своїх бажаннях і прагненнях. Проте Гілберт не висловлював цих думок у голос, бо добре знав, як безжально і холодно Ен придушить усі його спроби заговорити про почуття. А це буде в тисячу разів гірше. «Ти під цією берізкою, мов справжня дріада», – підражнив він її. «Люблю, березе», – відповіла Енн, притиляючи щукою до кремово-ніжного тонкого стовбора одним зі своїх чарівних писливих жестів. «Тоді ти втішишся, коли почуєш, що пан менеджер Спенсер обіцяв висадити вздовж дороги на своїй фермі ряд беріз на підтримку нашої спілки», – відповів Гілберт. «Сьогодні він сказав мені про це». Мейджор Спенсер – один із найпрогресивніших ейвенлівців, і громадський дух у нього міцний. А пан Вільям Белл хоче влаштувати живу загороду з ялиць уздовж дороги і стежини до свого обістя. Наша спілка робить дивовижні успіхи, ен. Усі невдачі позаду, нарешті маємо визнання. Нами вже зацікавилися старше покоління, а мешканці Вайнсенс – і собі хочуть узяти з нас приклад. Навіть Елайша Райт змінив свою думку, відколи американці з готелю приїздили сюди на пікнік біля моря. Вони так хвалили узбіччя наших доріг, сказали, що вони гарніші і ухайніші, ніж будьте на усьому острові. А коли всі інші фермери зроблять як пан Спенсер і висадять декоративні дерева в себе, Ейвенлі стане найкрасивішим селищем у нашій провінції. «Спільнота милосердя хоче впорядкувати цвинтар», – відповіла Енн. «Сподівайся, їм удасться, бо на це доведеться збирати гроші, а нам після історії з клубом і потикатися марно. Та й вони не взялися б до справи, якби в нашій спілці не було про це розмов». «Дерева, що ми висадили побіля церкви, квітнуть», а опікунська рада обіцяла вже наступного року звести на шкільному дворі паркан. І тоді я влаштую день деревонасадження. Кожен учень посадить дерево. Отак біля дороги виросте цілий сад. Майже всі наші плани втілилися в життя, окрім намагань знести старий дім Болтера, вів далі Гілберт. Та на це я вже надій не плекаю. Леві не дасть його знести. «Тільки щоб нас подратувати. Усіх болтерів такий сильний дух протиріччя, а надто в ньому. Джулія Бел хоче відправити до нього новий комітет. Але краще, напевне, буде дати йому вже спокій», – лабокодумно зауважила Ен. «І сподіватися на ласку Божу», – як каже пані Лінд, – усміхнувся Гілберт. «Отже, більше жодних комітетів, вони його тільки дратують». Дарма, Джулія, каже, що все можна зробити. Варто лише обрати комітет. Наступної весни, Енн, мусимо розпочати кампанію з упорядкування лук і галявин. А доти посіємо добре зерня в душі односельців. У мене є про це чудова стаття. І я підготую за неї доповідь. Ех, от і канікули майже збігли. Новий навчальний рік почнеться в понеділок. А в карму діє тепер учителюватиме Рубі Джиніс? Так. Прицила написала, що вертається в рідне село, отож місце в кармоті віддали Рубі. Шкода, звісно, що Прицила більше не повернеться, та якщо вже так, я тішуся, що Рубі буде замість неї. Вона переїздитиме додому по суботах, і ми будемо разом, як колись. Вона, Джейн, Діана і я. Вдома Ен застала на кухоні Ганку Марілу, яка щойно повернулася від пані Лінд. «Завтра ми з Рейчел їдемо до міста», повідомила вона. Цього тижня пану Вілінду вже краще. Рейчел хоче встигнути, доки в нього не почалися загострення. А я хочу завтра стати рано, бо скільки всього мушу зробити, відгукнулася Ен. Найперше змінити чохол на парині і туди пересипати все пір'я. Я так довго зволікала, хоч і не варто було, та це така бридка справа. Хоч лишати неприємне, на потім негарна звичка. Я більше так не робитиму, Бо інакше не матиму права із чистим сумлінням розповідати своїм учням, що так не можна. Це буде непослідовно. А ще я спечу торт для пана Гаррісона, підготую доповідь про сади до наступних зборів спілки, напишу стеллі, виперу і накрохмалю свою муслінову сукню і пошию новий фартушок для дори. Ти половини не встигнеш, буркнула Маріла з песимізмом. Коли стільки собі загадаєш, неодмінно щось те й завадить. Ростіли 20. Як це часто буває? Наступного дня Ен прокинулася рано, і щасливо привітала новий свіжий день, коли на перлинному м'якому небі розгорнулися переможні хуругови світанку. Зелені дихи лежали в чаші, сповненій сонячним світлом, у якому танцювали тіні верб і тополь. За стежкою лежало пшеничне поле пана Гаррісона, величезний блідо-золотий простір, що тріпотів під доторками вітру. Світ був такий прекрасний, що 10 плажених хвилин Ен провела коло садової хвіртки, насолоджуючись його красою. Після сніданку Маріла зібралася в дорогу. Із собою вона брала Дору, який давно вже обіцяла цю поїздку. «А ти, Деві, будь чемним хлопчиком і слухайся, Ен, зваліла вона малому. «Тоді привезу тобі з міста людяник на паличці. На жаль, Маріла таки принизилася до кепської звички – підкупом схиляти людей до чемної поведінки. «Я не буду наумисно робити погане, але раптом випадково зроблю», – запитав Деві. То уникай випадковостей, застерегла Маріла. Ен, якщо приїде пан Шерер, візьми в нього м'ясо напечені й бівштекси. Якщо ні, доведеться завтра зарізати до обіду курку. Ен кивнула. Не хочеться готувати обід лише для себе й Деві, сказала вона. Нам і холодної шинки вистачить. А на вечерю до вашого повернення я підсмажу бівштекси. А я піду до пана Гаррісона збирати червоні водорості, оголосив Деві. Він колегав мене помогти і обідати, напевно, теж покличе. Пан Гаррісон дуже-дуже добрий чоловік. І привітний. Я хочу бути як він, коли виросту. Тобто поводитися як він. Але це таке мати не хочу. Тільки я цього не боюся. Бо пані Лінд каже, що я дуже гарне дитя. Як ти думаєш, Енн? Я завжди такий буду. Скажи, я хочу знати. Думаю так, щиро відповіла Енн. Ти гарний хлопчик, Деві. Маріла глянула на неї несхвально, але й очинки мусиш мати гарні, і бути хорошим, і чемним. А позавчора Міні Мей Барі плакала, бо їй хтось сказав, що вона потворна. «А ти сказала, що коли вона буде хороша і добра, то людям буде байдуже, гарна вона чи ні», – насупився Деві. «Здається, на цьому світі все одно мусиш бути хорошим, інакше не вийде». «А ти хіба не хочеш бути хорошим?» – поцікавилася Маріла, яка вже багато що розуміла – Проте досі не збагнула марності таких запитань. «Хочу, але щоб не за дуже хороше», – обачно відповів Деві. «Бо цього не треба навіть для того, щоб стати директором недільної школи. От пан Белл – директор, а він – он, який поганий чоловік». «Це не так», – обурлася Маріла. Але ж він сам сказав», – урочисто заявив Деві. «У неділю, коли проказував молитву в недільній школі, сказав, що він мерзенний хробак». Жалюгідний грішник, і душа його повниться найчорнішим беззаконнім. Що він таке зробив, Маріло? Убив когось? Чи поцупив гроші з пожертви? Скажіть, я хочу знати. На щастя, цієї миті до зелених дахів надійшла пані Лінд, і Маріла вибігла їй назустріч. Почуваючись так, мов би уникла мисливської пастки, і щиро прагнучи, щоб надалі пан Бел висловлювався стриманіше у своїх публічних промовах. Надто в присутності малих хлопчаків, які завжди і усе хочуть знати. Ен лишилася сама на господарстві і відважно взялася до праці. Невдовзі підлога була заметена, ліжка пересталені, а муслінова сукня випрана і вивішена на мотузці. Тепер залишалося ще змінити напірник на парині. Ен пішла на горище і переодяглася в перше лівше старе плаття – темно-синє, кашемірове, що його носила за три роки тому. Було воно вже закоротке і так само тісне, як та пам'ятна суконька, у якій вона вперше з'явилася в зелених дахах, Утім, йому не могли вже зашкодити ані пера, ані пух. Убрання доповнила велика червоно-біла хустина в горох, що колись належала медтю і яку Ен пов'язала собі на голову. У цьому спорядженні вона і рушила на кухню, куди Маріла перед від'їздом допомогла їй знести перину. На стіні поруч із кухонним вікном висіло тріснуте дзеркало, і в лиху годину Ен глипнула на своє відображення. На носі вона знову зауважила сім веснянок, і ще виразніших, ніж будь-коли. Чи то лише так здавалося у світлі сонця, що линуло не затінене вікно. Забула про те, ти їх рідиною від подумала вона. Піду в комору і зроблю це зараз. Позбутися тих веснянок Ен намагалася вже віддавна. Після однієї такої спроби з носа їй злізла вся шкіра, та веснянки красувалися на ньому і далі. Кілька днів тому вона відшукала в одному з журналі рецепт чудодійної рідини. І маючи всі складники на похваті, негайно її приготувала на превелике обурення Маріли, яка вважала, що коли вже правовідіння посвяткувало вам носа веснянками, ваш святий обов'язок там їх і лишити. Ен побігла в комору, яку постійно затемнювала верба, що росла під її вікном. Зараз же на тому вікні була ще й сітка проти мух, тож морок у приміщенні заліг іще глибший. Ен ухопила з полиці пляшечку, і щедро змастили ніс спеціально призначеним для цього тампоном, а виконавши цей важливий обов'язок, повернулися до праці. Кожен, хто бодай раз у житті міняв напірник на порині, зрозуміє, з яким полегшенням вона зітхнула, коли все нарешті було позаду. У цю радісну мить від кухонних дверей долинув стукіт. Це, мабуть, пан Ширер, подумала Енн, хоч вигляд у мене химерний, та переодягатися нема коли. Він завжди так поспішає. І вона побігла відчиняти якби милосердна підлога могла розчахнутися і проковтнути нещасно обсипану пір'ям панянку, то Ганкові в зелених дахах слід було б, безсумнівно, враз поглинити сердечно Ен. Гостями виявилася присцила Грант у розкішній шовковій сукні, а поруч із нею дві дами одна присадкувата. Оглядна і сива, вбрана у твідувий костюм. Друга висока, велична, ошатна і поважна, із родливим лицем, на якому під густими чорними віями ясніли темнофіалкові очі. Ен, як сказала би вона сама колись, серцем відчула, що той була пані Шарлотта Морган. Із плутанини думок у голові Ен раптом вигулькнула одна, за яку вона і ухопилася мов той потопельник за соломенко. Усі героїні пані Морган уміли бути вищими за обставини, і які б не спіткали їх невдачі, щоразу демонстрували здатність долати будь-які підступи часу і простору. Тепер, думала Енн, настала її черга бути вищою за обставини. І їй це вдалося так майстерно, що згодом Пріссила зізналася, мовляв, ніколи досі Енн Ширні не захоплювала її так, як того дня. Попри тяжку кривду, що відчула вона мить, Енн незворушно привіталася із прізцилою і була відрекомендована її супутницям, Спокійно і упевнено, мов би мала на собі королівські шати. Певна річ її вразило несподіване відкриття, що дама, у якій вона серцем відчула пані Морган, виявилася невідомою пані Пентекстер. А славетною письменницею була огрядна сива жіночка, Утім, на тлі сильнішого враження воно тьмяніло і втрачало силу. Ен провела гостей у вітальню, а сама поквапилася на двір, допомогти при силі коня.